К муксовісті місці Сідлі не відчувала. Він же монстр, а не маленький хлопчик. І вона повинна примусити його у цьому зізнатись. Біль в спині буквально вбивав її. І Роберт це знав. Мало того, він сподівався, що її хвороба йому допоможе. Але дарма. Це була... Ще одна із її маленьких хитрощів Спина у неї боліла весь час Всі дванадцять останніх років І дуже часто Так само сильно, як і зараз Ну, може, ледь-ледь менше Вона зачинила двері І в класі вони залишились вдвох Постояла Свердлячи Роберта поглядом, у надії, що він відведе свої очі, але він не відвів Він продовжував дивитись на неї, і дуже скоро на його вустах заграла легка посмішка «Чому ти посміхаєшся, Роберте?" вкрадливо запитала вона я не знаю», – відповів той – продовжуючи посміхатись. Скажи мені, будь ласка, продовжила вона. Роберт мовчав. Мовчав і посміхався. З ігрового майданчика лунали крики дітей. Над головою гудів електронний годинник. Нас не так вже й мало. Якось просто сказав Роберт, ніби мова йшла про погоду Тепер вже замовкла міс Сідлі Одинадцять лишень в цій школі Ось воно! Зло! Несподівано для себе подумала міс Сідлі Страшне, неймовірне зло! Маленькі хлопчики, котрі розповідають погані історії «Потрапляють до пекла!» – відчеканула вона. І «Я знаю, багато хто з батьків більше не говорять про це своїм… своїм… нащадкам. Проте це факт, запевняю тебе, факт, від котрого ніде не дінешся, Роберте!» «Маленькі хлопчики, котрі розповідають негарні, погані історії, потрапляють до пекла!» Якщо на те пішло, то й маленькі дівчатка також. Усмішка роберта стала ширшою і від цього ще жахливішою. Ви хочете, щоб я змінився, міс Сідлі? Ви дійсно хочете подивитись на мене? Міс Сідлі? І відчула, як по шкірі пробігли мурахи Іди геть, а завтра приведи до школи матір або батька Тоді ми з цим і розберемось, ось так Вона знову відчула під ногами твердий ґрунт Вона чекала, що його обличчя зморщиться, з очей потичуть сльози Проте замість цього Роберт продовжував посміхатися Губи його розійшлись на всю ширину, і вона побачила гострі зуби. «Ви гадаєте, я вам все розповім і покажу, міс Сідлі?» «Роберт, інший Роберт, він з задоволенням і розказав би, і показав би, що правда...» І він ховається в моїй голові. Куточки його вуст зловісно вигнулися. Хех. Він іноді бігає, бігає, голосує. Це лоскотно. Він дуже хоче поспілкуватися з вами. Ти можеш іти? невпевнено промовила міс Сідлі. Годиння електричного годинника Підсилилося Роберт Змінився Його обличчя Почало змінювати форму Ніби Розтоплений воск Очі перетворилися у великі блюдця Ніс Розплющився, рот Рот фактично зник Голова витяглася волосся стало дибки І Роберт Захихотів Глухий звук Вирвався з його носа Носа, котрий заповнив Собою всю нижню частину Обличчя Нізріги, які зімкнулись Злилися і перетворились В одну чорну печеру Роберт Підвівся Продовжуючи хихотіти І за його спиною Вона побачила Залишки іншого Роберта, справжнього Роберта, в тіло і мозок котрого вселився монстр Від побаченого її кинуло в холод, тоді в жар Міс Сідлі повернулася і вибігла з класу Репетуючи, вона пронеслась коридором, лякаючи декількох учнів, що іще залишалися в школі Містер Ханнінг виглянув зі свого кабінету саме тієї миті, коли міс Сідлі розчахнула вхідні двері і з криками вибігла під яскраве вересневе небо. Він, звичайно ж, кинувся за неї. Міс Сідлі! Міс Сідлі! Роберт вийшов з класу і з цікавістю спостерігав за тим, що відбувалося. Міс Сідлі нічого не бачила і нічого не чула. Вона збігла сходами, перетнула тротуар, репетуючи вибігла на дорогу. Раптом панічно загудів гудок. Над міс Сідлі виникло громаддя автобуса. Обличчя водія перекосилося від страху. Гальма зашипіли немов розлючені дракони. Міс Сідлі впала. Величезні колеса, димлячись спаленою гумою, замерли в якихось 8-10 дюймах від її крихкого, затягнутого у корсет тіла. Вона лежала на асфальті і чула шум юрби, що збиралася довкола. Повернула голову і побачила Дітей, що дивились на неї, вони оточили її тісним колом, так, як оточують могилу рідні і близькі, що прийшли попрощатися спокійником. А у першому ряду стояв Роберт. Маленький трунар, що готовий кинути першу лопату землі їй в обличчя. Звідкись здалеку почувся тремтячий голос водія Божевільна, не інакше, ще пів фута і все. Міс Сідлі дивилась на дітей, їх тіні падали на неї. Їх обличчя нагадували безпристрасні маски, проте декотрі посміхались. Тайною посмішкою І міс Сідлі зрозуміла Скоро вона знову закричить Проте цієї миті з'явився містер Хеннінг Він розірвав коло учнів Розігнав їх геть додому А обличчям міс Сідлі Почали котитися сльози Цілий місяць міс Сідлі не з'являлася в своєму третьому класі. Вона спокійно сказала містеру Хенінгу, що прихворіла, і той запропонував їй звернутися до лікаря. Міс Сідлі погодилася з тим, що це самий розумний вихід. І додала, що може негайно ж написати заяву, якщо на те є бажання шкільної ради. Хоча їй, звичайно ж, не хотілося втрачати улюблену роботу та улюблену справу. Містер Хенінг, почервонівши, заявив, що про це не може бути й мови. У результаті в кінці жовтня міс Сідлі знову з'явилася в школі, готова зіграти у запропоновану їй гру. Тепер вона знала, як в неї грати. Перший тиждень вона не робила нічого особливого. Їй здавалось, що весь клас слідкує за нею ворожими, недобрими очима. Роберт загадково посміхався їй з першої парти, а вона ніяк не могла наважитися викликати його до дошки. Коли вона чергувала на ігровому майданчику Роберт, посміхаючись, підійшов до неї з м'ячем у руках Ви просто не повірите, як нас тепер багато Не повірять і інші І тут він нахабно їй підморгнув Якщо ви, звичайно, спробуєте їм сказати Маленька дівчинка, що каталася на гойдолці, зустрілася з міс Сіллі поглядом і розсміялася. Міс Сідлі суворо подивилася на Роберта. «І чому ти так вирішив, Роберт?» Роберт нічого не відповів. Проте на його вустах так само зміїлася Посмішка Міс Сідлі принесла до школи пістолет, що належав її брату Той зняв його з якогось мертвого німця під час битви за виступ Джим вже десять років як помер В коробку з пістолетом вона не зазирала років п'ять Проте знала, де лежить він Разом із матово виблискуючими набоями Вона обережно зарядила пістолет Пригадуючи на станови брата І поклала у свою сумочку Не забула вона і додаткові обойми Заходячи до класу Вона лагідно посміхнулася учням Особливо Роберту Роберт посміхнувся у відповідь І в його очах вона побачила захованого за ними монстра Вона абсолютно не розуміла, що це за істота живе тепер під шкірою дитини Та її, власне, це й не хвилювало Міс Сідлі сподівалася лише на те що від справжнього Роберта вже нічого не залишилось В неї не було бажання ставати вбивцею Проте вона вирішила, що швидше за все Справжній Роберт вже мертвий або збожеволів з такою огидною тварюкою Котра хихотіла в класі і жбурнула її місідли Під колеса автобусу А якщо й ні то вона, вона робила милосердний вчинок, звільняючи дитину від такого сусідства. «Сьогодні у нас буде контрольна!» оголосила Сідлі. Учні не заахали, не почали шурхотіти, перешіптуватись, лишень мовчки дивилися на неї. Погляди ці... Причавлювали місць сідлі до землі Особлива контрольна Я буду запрошувати вас по одному до кімнати Там, де стоїть світлокопіювальна машина Той, хто справляється, отримує цукерку і йде додому Чудово, чи не так? Вони посміхалися і мовчали «Роберт, підеш першим?» Роберт підвівся, загадково посміхаючися. Тоді відверто скорчив гримасу. «Звичайно, міс Сідлі!» Міс Сідлі підхопила сумочку, і вдвох вони рушили порожнім коридором. За інших дверей класів – Долинало бурмотіння. Там йшли звичайні уроки. Кімната, в котрій стояла світлокопіювальна машина, знаходилася в найдальшому кінці коридору, за убиральнями. Два роки тому стіни її оббили звуконепроникними панелями, тому що копіювальна машина була стара, і дуже-дуже шумна Міс Сідлі зачинила двері І замкнула їх Тут тебе ніхто не почує Вона дістала пістолет Кажи або... Роберт невинно по-дитячому посміхався Нас дуже багато І не лише тут він сперся маленькою, дитячою, пухкою рукою В світлокопіювальну машину Ви знову хочете подивитись, як я змінююсь? Перш ніж вона встигла відповісти Обличчя Роберта почало трансформуватися І міс Сідлі натисла на гачок Пістолет вистрілив один раз в голову Тіло жбурнуло на світлокопіювальну машину А тоді воно сповзло на підлогу І затихло Тіло малесенького хлопчика З круглим отвором над правим оком Хлопчик виглядав спокійним і живим Міс Сідлі нахилилася над ним важко дихаючи Вона зблідла Затамувавши подих, дивилась Проте тіло не ворушилось Це був Роберт Ні, ти все це вигадала «Емілі, в тебе розігралася уява! Ні, ні, ні!» Вона повернулася до класу і почала по одному заводити учнів до кімнати, де стояла світлокопіювальна машина Міс Сідлі вбила дванадцять Вона би вбила і всіх інших, якби місіс Кросен. Не було потрібно скопіювати якийсь документ Очі місіс Кросен вилізли з орбіт Одна рука піднялася до рота, прикривши безгучний репет А тоді вона почала кричати в голос і репетувала, аж доки міс Сідлі не поклала руку їй на плече Так треба, Маргарет, сказала вона місіс Кросен. Це жахливо, але так треба Вони всі монстри Місіс Кроссен дивилась на маленькі тіла Що лежали довкола світлокопіювальної машини І продовжувала кричати Дівчинка, котру міс Сідлі тримала за руку Почала монотонно їй Підвивати. «У -у -у -у, змінюйся, наказала міс Сідлі. Покажи, місіс Кросен, свою суть. Покажи, покажи, що я все зробила правильно. Дівчинка продовжувала вити. Змінюйся, дідько, б тебе забрав, зарепетувала міс Сідлі. Ти мерзенне стерво. «Огидна погань! Змінюйся!» Вона підняла пістолет і прицілилась Дівчинка злякано зіщулилась Міс Сідлі прицілилась, але місіс Кроссен встигла пантерою кинутися на неї і перехопити озброєну руку Суд не відбувся Газети вимагали помсти Вбиті горем батьки проклинали місідлі місі Місто було шоковане, проте Потім здоровий глуст переміг І все, все пройшло без суду Законодавчі збори штату проголосували за більш строгі критерії відбору вчителів У зв'язку з трауром Школа на літній вулиці на цілий тиждень закрилася, а міс Сідлі відправили до закритої психіатричної клініки Вогасту. Вона пройшла курс глибокого психоаналізу, її лікували самими сучасними ліками та методами, включаючи трудотерапію. Рік по тому, під суворим контролем, Міс Сідлі включили до експериментальної програми корекційної терапії Його звали Бадді Дженкінс Він працював психіатром З блокнотом у руці він сидів за скляною панелью, що була прозора лише з одного боку І дивився... У велику кімнату обладнану немов дитяча Біля дальньої стіни білка крутилася в колесі Міс Сідлі сиділа в інвалідному кріслі з книгою казок у руках Її оточували довірливі і розумово неповноцінні діти Вони їй посміхались під боріддями текла слина Вони торкалися до неї мокрими пальчиками Тоді як виховательки Уважно стежили за іншого вікна Аби припинити експеримент При найменших ознаках агресивності Міс Сідлі Спершу Бадді здалося Що міс Сідлі адекватно реагує на все оточуюче вона читала казки в голос, тоді погладила маленьку дівчинку по голові Заспокоїла хлопчика, котрий впав, перечепившись об кубик Проте потім щось почало її турбувати Вона насупилась і відвернулася від дітей «Будь ласка, заберіть мене звідси!» Будь ласка, попросила міс Сідлі, дивлячись на дзеркала, за якими знаходились вихователі та психолог. Замить її прохання виконали. Вихователька вивезла інвалідний візок з кімнати. Бадді Дженкінс Продовжував спостерігати за дітьми Котрі провели її тупими поглядами Проте не тільки Один посміхнувся Інший підніс палець до рота І дівчинки взялися за руки і захихотіли Тієї ж ночі міс Сідлі перерізала собі шию шматком розбитого дзеркала Почувши цю новину, Бадді Дженкінс почав більш уважно придивлятись до дітей І дуже скоро не міг відірвати від них очей Дякую за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, зробіть дзвіночок сіреньким і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Давайте будемо українізувати YouTube разом. Для зручності читачів функціонує також Telegram канал. Підписуйтесь і на нього. Оскільки я працюю один над усіми цими творами, буду щиро вдячний за фінансову підтримку, реквізити картки Монобанку та Патреону в описі до відео. Щиро вдячний за кожен внесок. Почуємося в наступному творі. Звичайно ж тут, на Калідорі.